Dit is net so 1905 by my oorloosie. Dit is net nou die oorloosie in die atelier of op die program waarmee ek uitsaai. Maar hy is ook in synchronisatie met die internet wat hier by die internet aangeduid word. So dit is 706 op die internetse tyd en die atelier is ook 1906. En ek sal bly wees as vir my van tyd tot tyd ook jylle internet tyd, vir my sal ander hier in die tlets kam want ek probeer net dat ek nou nie oor die tyd van iemand anders wat moet uitsaai en dan loop nie, want dis nie goeie manier en ek wil dit nie doen nie hou ek liever voor die tyd op en trap dan nou nie op iemand anders te tonen nie want ek begin stiptelik soos die oorloosie hier in die atelieve my anduie op die program, die SAM program waarmee ek uitsaai en wat ook dan gesynchroniseer is met die internet tyd, wat hieronder op die taskbar vir die mens aangeduie word. So, ek groet jou dan hiervan uit Irene in Pretoria, Suid-Afrika en jy luister na die program oordenking of bepeinsing of meditasie waar ons die woord van die Heere oordink vir die paar minute tot ons beskikking want ons moet eindelijk die woord van God volgens god Godse woord self dag en nacht bepeins dit oordink want is verskrikkelijk belangrijk my liewe boete en sissy want Alles draai eindelik om die eeuwigheid. Ons is net hier vir een bepaalde tyd op hierdie aarde en wanneer ons ons oe hier vir die laaste keer toemaak, dan maak ons ons oe in die eeuwigheid op. En ek wil jou herinner aan die feite daar nie, wachtkamer is ergens nie, sal so bykie daar oor dalk woorde met mekaar ruil rondom die roomse katholieke kerk wat so'n wachtkamer situasie vir jare verduidelik het waarin jy dan in die vaa vuur jouself bevind of dan jou sommer in die hel bevind Maar waar die vaavier een soort voorbereidings en ‘n voorportaal is vir die himmel Omdat die nie somme net in die himmel kan innie Al het die dan ook gesterf as een regverdige Is daar so een tyd van die vaavier wat in die Engels as purgatory staan, En waarmee die Rooms-Katholieke kerkse priesters verjaar baie baie baie geld gemaakt het dier aflaatbriewe te verkwansel aan mense en daar die aflaatbriewe het nou te make met tyd wat jy uitkoop in die vaafuur dat jy nou nie na die vaafuur hoef te gaan sê maar 10 da nie nou kan jy dit verkort maar ek wil jou nou nie in daar die soorte van verkeerde kanale leie nie sê man het ons het een ewigheid wat wacht vir ons so ek glo as een mens jou oog hier sluit en dan maak je dit in die bestemming waar jy jou ook gaan bevind vir die ewigheid maak jy jou oog daar op volgens Likas hoofstuk 16 en mag kijk waar Jesus vertel het van Lazarus en die rijk man en dat die persoene hulle oor onmiddellik opgemaak het in daar die eeuwige bestemming, so vir ons gaan het oor die eeuwigheid as christen dink ons nie net in termen van die tyd nie, die tyd moet ons dink, want ons is hier, en ons onthou Jezus gebid het ook vir sy disciples in Johannes 17 sy hoer priesterlijke gebed, waarin hy vraag dat die vader sal help hy bid nou nie dat die vader hulle uit die wereld sal wegneem nie, maar dat hy hulle sal help. En dit is wat ons elk een sekerlik vir die Heere vraag, om vir ons te doen, om vir ons te help, om ons te laie, so dat ons nie maar net doeloos hier op die aarde bestaan nie. goed, ons praat in hierdie tyd oor nieuwe wijn, Nieuwe wijnzakke, belangrike begrip na my menings, waar die nieuwe wijn en nieuwe wijnzakke gaan oor een paradigma verskuiving wat die mens moet maak, elke dag eindelijk, want ons word dag vir dag vernieuwe. En Jezus sê, mens kan die nieuwe wijn in ouwe wijnzakke gooi nie, want dan bars die ou wijnzak, en alles is daarmee in die sak en die wijn. Daarom beveel Jezus aan dat nieuwe wijn en nieuwe wijnsakke gehooi moet worden. So al die nieuwe dinge wat ek jou graag wil leer in die nieuwe jaar, die nieuwe wijn wat ek vir jou wil skink, wil ek graag in nieuwe wijnsakke gooi en jou dus help om daar die begrip en concept te verstaan van om in die gemoed vernieuwe te word so die gemoed hier die niewe dinge, hier die niewe wijn van 2018 kan bevat en dat het nie bars nie en alles verloore is nie ons wil mos nie maar somme net dinge laat verloore gaan nie, ons wil nie somme net dinge mors nie en wil graag saam bepijn, saam met jou hierdie dinge, so stapie vir stapie daar oor nadink. Nou, omdat ons wereldwijd uitsaai, hierdie internet radio www.netradiosa.co.za is een internet radio wat wereldwijd uitsaai. Omdat ons wereldwijd uitsaai, Groot ek gewoon ek in een paar verskillende talen en begin sowieso met die Russische taal sê is of Privet en in die Arabische taal Salam Aleikum of Mergaba en Alain Basalan In die Duits, Guten Abend Hebreeu, Shalom, Grieks, Kalimera Afrikaans, Goeie naam. Good evening in die Engelse taal En hoop dat jy sommer baie welkom voel is Iemand die hom ons gegroot het by die huis Daar waar jy gaan keir Dan voel jy hom welkom, maar gaan sit jy Nou jy is nou welkom hier hoor hoop jy kan ergens sit of le Rustig wees, saam bepyns Oor die nieuwe wijn vir die nieuwe jaar Van 2018 En ek hoop jy sien saam met my uit daarna Om hierdie tyd dan effectief uit te koop En saam te bepeins Oor die wonder van Godse woord En sy wonderlijke raadsplan van jou en van my Maar ons kan ook nou nie rechtig my verstaan Indien ons nie daar oor nadink nie Daarom sal ons vanavond een bykie nadink oor die duivel en sy strategie wat hy op die huidige oomblik bezig is om uit te oefen. Namelijk om sy appelsaak tegen God te probeer bewys. Sy appel, omdat hy is skuldig bevind, die duivel en sy engele, en jy sal onthou hoe Jezus vir ons hier in Matthäus 25 vers 41 sê, Gaan weg van my, jylle vervloekt is, in die eeuwige vuur wat berei is vir die duivel en sy engele. So die helse vuur is berei vir die duivel en vir sy engele daar die dag toe die duivel en sy engele skuldig bevind is aan hoog voor teen God, omdat hy homself verhef het en hy bousself God wees, skuldig bevind, en dit is waar hy in hulle gaan, na hierdie helse vuur, wat berei is vir die duivel, En vir sy engele Nou terwijl jy so'n bykie daar oor nadink Luister ons na muziek En van die muziek wat jy hier saam gebring het Willi jou bair wat syng Oor die thema Sonder Liefde om sy boodskap te verkondig, maar ek het nie die liefde nie. Is ek leeg en my mens wees, leeg sonder einde, leer sonder Jezus leeg. Al die gaven sal verdwijn, ek een sal nie vergaan. Val my Jezus met die geest, ek val Sonder liefde, liefde Liefde wat my Jezus vlug da, wat vlug. Liefde Liefde wat sal doen soos Jezus sê My leven afleg Andre met geloof in berge der verse Of al het die jaar is se opgegaar in kennis maar ek het min liefd en nie Is ek leer en my wees leer zonder einde leer zonder hier nie vergaan. Van hy Jesus met die geest, ek kom nie licht my staan. Zonder liefde, liefde, liefde, liefde, liefde wat in Jezus weg zal draag, is wat hy vraagt. Liefde liefde, liefde, liefde wat zal doen soos Jezus zegt. Aflei. Jy is gerhyskakel by net Radio SA. Luister hier na Dr. Tini Eilers wat uitsaai van uit Irene, Stad van Vrede, Pretoria, Suid-Afrika. Hy is eendag bietjie as hier in Pretoria omgewing is om kyk 'n bietjie na Irene se Derry farm, really farm hier in die stad in een willige stad en dan is jy sommer net so ook op plaas tyk hier is mens by die plaas so byry dan my spiekie stadig ry want tyk hier loop jy hoendersommer oor die teerpad met die klomt kykinkies achterna en so meer en daar as jy indraai na die plaas toe dan het jy die wonderlijke ervaring van om in die middel van die stad op een plaas te sit en daar rond te stap en jy kan ook somme daar eet as jy nou wil Ek stap draf in die middag so rond om as ek tyd het om het te doen so net na vier, so half vijfse kant dan stap draf ek hierna die plaas toe gaan daar binnen die plaas reg rond om die uh, plekkie waar die water so uitspuit uit so fontein droog fontein, spuit fontein en dan stap draf ek na nou my alweer terug wonder lekker atmosfeer om so die weeste daar te sien en te hoor balk Maar toch, aie baie mense wat daar rondstaan en rondstap en kyk en zo meer. So is het vrede, airene, vrede, Griekse woord airene, wat beteken vrede, stad van vrede hier in Pretoria, Zuid-Afrika. Kom ek lees vir jou een ander vers, oor die verdoemenis, oor die hels wat Jezus sê. Hy sê hier in Likas 12 verse 4 En ek sê vir jylle my vriende Moen nie vrees vir wat die lichaam dood maak en daarna niks meer kan doen nie. Maar ek sal jylle wees wie jylle moet vrees. Vrees om, wat nadat hy doodgemaak het by machte is om in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle, vrees om. Nou my liewe boete en sysie, ons gloom ons nou die bybel, is Godse woord, geinspireer, bevat Godse boodskap vir ons, en dat Jezus die woord self is wat vlees geword het, en wat onder ons kom woon het, Nou sal die Heere Jezus ons nou mislui en praat oor iets wat glad nie bestaan he. So, indien die mens nou van die oordeel is dat die hel nou nie bestaan he, dan hoe sal ons dan nou verklaar dat Jezus daar oor praat? En ek ga nou weer daar twee verse vir jy lees. Ek sê vir jylle, my vriende, Moe nie vrees, vir wat die lichaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie. Maar ek sal jylle wees wie jylle moet vrees, vrees om hoofdlete. Wat nadat hy doodgemaak het by machte is om in die hel te werp, ja ek sê vir jylle vrees om. So daar is hel, dit is net een doodgewone feit. En ons het nou ook gelees, die duivel en sy engele gaan na daar die plek toe, een dag. Die duivel en sy engele, die helse vuur is berei vir die duivel en sy engele. En as ek die bybel recht verstaan, dan is dit een verskrikkelike plek. so in so mate dat Jezus hier sê, jy moet bang wees vir die dood nie, vir die feit dat die mens siek word en dan kan dood gaan aan die harde siekte nie. Hy sê, kom ek wys vir julle liever wie julle moet vrees. Vrees om, wat nadat hy doodgemaak het by machte is om aan jou in die helse vier te werk en dan herhaal hy sê ja vrees om nou sê ek dit nou om jou bang te waak nee glad nie Jesus sê dit ook nie om jy so bang te maak nie Jesus is het aarde toe gekom sy leven gegee so dat ek en jy gered kan word God is liefde God geef vir ons om Hy val eindelik nie, mens moet bang wees nie. Maar nou, mense, kom, sê nou maar, jy val in een rivier, en jy is bezig om te verdrank. En ek help jou nou daar uit. Help ek jou, dat jy bang moet wees, of hoe, hoe werk dit nou? Ek het jou moos gehelp, omdat ek vir jou omgeheb. As jy by voorbeeld mense nooi om saam jou, sê nou maar in die kalari te gaan tent opslaan en daar in die ongerepte natuur te sit en vleis te braai en so meer en die persoene waarski jou teen die feit dat daar leeuws is wat daar rond En leeuws het hy geneigdheid om mense op te eet. Ek denk jy dit is omdat iemand jou wil bang maak, of is dit omdat iemand vir jou omgeef? Ek denk die tweede, dit gaan oor omgeef, God geef vir ons om. Maar daar is baie vraag wat by een mens na vore kom, waaraan ek graag aandag wil geef. En dit is waarom dan, as God alles weet, want hy is alwetend, daar is nie iets wat hy nie weet nie, daar was ook nie een stadium dat hy iets nie gewet het nie, God is alwetend, hy is alwetend, hy was nie alwetend nie, hy sal ook nie alwetend wees nie, hy is altyd alwetend. Nou as God so al wetend is, waarom dan ee skipping, waarom dan ee duivel, waarom dan ee helse veer? Al die dinge moet die mens nie van weg hardloop nie, want die meeste mense wat ek ken, hardloop verby sulke tekse asof dit nie daar sta nie. val dit ook eindelijk nie oor neem. Ek as een verkondiger van die woord, het al baie fijn let opgelet en gekyk na mense wat luister en tydens die prediking hoe hulle doelbewus nie luister nie. <laughs> my baie snaakse soort optrede van die mens, het vir my nogal interesseer, hoe kom sou dit nou so wees, dat iemand iets nie wil hoor nie, daar is mys nou uitdrukking, en sê as niemand so doof soos hy wat nie wil hoor nie, of as niemand so blind soos hy wat nie wil sien nie, is dit waar wat ek nou vir jou sê, daar die uit, uitdrukking of spreekwoorde, Maar dit is nou nie goed vir die mens nie, jy skiet jyself ons nou in die voet. As jy nie wil hoor nie en jy wil nie sê nie. Ons moet die hele woord van God ons opneem en inneem en oordank en bepaans. Jezus het dit dan gesê, het gesê mens kan nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord, elke woord wat uit die mond van God voortgaan so dit is elke woord en ons moet het bepijns en ons moet dit nie vergeet nie, ons moet het bepijns ek weet, alles is nie makkelijk om te verstaan nie. maar dit beteken nie ons weghaard loop nie kom ons luister na Willi Jober wat sê soef soos een aar in wonderlik nie, soos een aar sa ag blink u en uit u gesig vlei liefdeslief kennis knus in u arms heilig feilig wa Wat is in beheer is my veer man stuur man leid band van hand na hand maak maak God jouw doel vlucht kom toe my vriend in die Here se krag en die Here se krag 'n ander by Net Radio SA En jy luister na die program oor Denking. Ek is dokter Tini Eilers, wat uitsaai vanuit Aireni, Pretoria, Suid-Afrika. En ons bezig om bykie niewe wijn in die niewe wijnzakke in te skink. Niewe wijn en niewe wijnzakke. Niewe wijnzakke, niewe paradigma's kuive. Ek kan onthouw, Jaar gelede toe ek op Stellenbos daar in die Afrikaanse klas gesit het Toe het ek moest nou klaar Afrikaans gestudeerd tot en met matriek En ook in een Afrikaanse huis groot geworden waar nou net eindelijk maar uitsluitlik Afrikaans gepraat het So my Afrikaans was nou nie helemaal so slecht nie En nou sta die professor daar voor in die klas en hy sê vir ons, jy hoor nie so, jy Al die Afrikaans wat jy nou in die school geleer het en by jou huis geleer het, moet jy nou maar in die klas, moet jy dit vergeet. Want alles wat jy geleer het is verkeerd. <laughs> hy sê ek gaan nou vir julle leer wat is rechtig A.B. Afrikaans wat gestaan het destijds vir algemeen beskaafde Afrikaans nou ek wil amper ook my nou so verstout en daar die woorde van die professor gebruik en vir jou sê jy sal moet al die goeikies wat jy geleer het van die ou wijnzak wat in die ou wijnsak was, moet vergeet nou en toelaat dat die here ons in ons denken vernieuwe vernieuwe wijn, vernieuwe manier van dink so as of jy alles maar vergeet wat jy nou tevore geleer het want anders gaan jy skop tegen die prikkels en dit gaan nou nie werk nie So vergeet nou maar dit wat jy geleer het en dan bid ons dat die Heere ons in ons denken sal vernieuwe. Kom ons bid het sommer nou. Kom ons sluit ons oor en ons vereenig in die gebed. Himmelse Vader, God van Abraham, Isaac en Jacob, Vader van ons Heere Jezus Christus, Heere ons aanbid u, ons dank u vir al die wondergaves wat ons elke dag uit u hand ontvang. Ook hier die oomblik wat u nou vir ons skenk, hier in tyd, om na hier die golwe wat hier uit Ayrinië in Pretoria, Zuid-Afrika oor die wereld jyn gesaai word en dat u help omdat u ons oor gemaakt het en die hele proces van om te kan glo soos Paulus dit in Romeine 10 verduidelik dat die woorde in ons oor ingaan en dat dit dan uiteindelijk geloof word en dat die geloof dus uit die gehoor is en die gehoor van Godse woord soos wat ons dit nou hier hierhoor ons bid dat die ons met genade sal sien hier is soos daar die dampkring van genade in 1 Korinties 7 14 wat rondom een mens is so dat die ons kan help om in ons denken vernieuwe te word ons vraag dan dat die ons gedachtes gevangen sal neem En elke argument, ten die kennis van God, sal afbreek en ons gedagtes gehoorzaam sal maak aan Jezus. Help ons Vader, soos wat u vir ons verduidelik het, in Matthäus 13, by die saai van die saad, waar sommige saad, op rotsachtige plekke val en dan dier die voels opgepik word, Help ons, Heere, dat ons voorbereide aarde sal wees. Nieuwe wijnsakke, vernieuwe wijn van genade wat u vir ons inskink. En ons dank u daarvoor in Jezus' kostbare naam. Amen. Nou kom ons dink in termen nou van die duivel en die feit dat hy en sy engele oortree het, staatsgreep probeer het, hulle verhef het bo God, skuldig bevind is aan hoog voor haar, is, is om die eeuwigheid en die verdoemenis door te brang. Nou kom ons dink in termen van God wat dit alles toegelaat het. Hoekom is dit so? Wel, as ons reg aan die begin, sommer by die skeping kyk, dan sien ons, daar duisternis. En die skrip sê vir ons, daar is geen duisternis in God nie. En God het scheiding gemaakt, en God het die duisternis die hele tijd Daarom het hy ook die son gemaakt, die licht, want licht verdrijf duisternis, so die licht die duisternis kan wegjaag as het ware. Ek kom ook gebruik een ander analogie van kieme. Ek kom maak ons ons huis skoon. Is ons nou kwaad vir die kieme en vir die veilig en goed? Nee, ons wil dit net nie by ons heen nie. Ons vie al die vuil is uit en ons gooi dit in een vuil is en ons gooi die goed weg. En as ons nou vanavond gaan bad of in die ochende watertijd die ook al dit doen of die starten of die bad, gaan dit oor die feit dat ons hygiënis wil wees. Nou, hoe kom ons nou higiënees wees? Hoe kom Barcelona ons tande? Hoe kom bad ons? Mense dit gaan oor vuilheid wat ons van onsself af wil verwyder. Ons wil dit nie aan ons hê nie. Nou vir een normale mens is dit nou nie so 'n verskriklike lewensnoodsaaklike ding om te bad en elke dag te bad neem, hulle wil een goeie gewoonte is om dit wel te doen, wil ek jou na een operasietheater toe neem, daar waar operasies gedoen word, en sê nou maar jy moet nou daar een operasie ondergaan. Sal jy nie geïnteresseerd wees in die feit dat die mens die plek daar steriel verlede het, Alles skoongemaak moet word, die vloere word skoongemaak Al die kieme wat daar is, die word doodgemaak, of dit is een poging wat aangewend word En dit is nie net op die vloere nie, dit is die mure Die mure is van een speciale soort van materiaal gemaakt So die hele mure gewas kan word en ontsmet kan word So dat kieme nie een vatplek daar aan kan krij nie en wanneer jy daar ingestoot word vir die operatie, dan sit jy op een plek met baie, baie skoen is, sit jy daar op daar die operatie tafel, en gooi steriele doeken oor jou, met dan een opening daar waar daar nou gesnui moet word, en daar waar daar gesnui moet word, dit word eers ontsmet, Helemaal in totaal en al. En dan die man wat aan jou moet werk en al die ander mense wat aan jou moet werk, hulle moet hulle handen gaan skrop. Onder lopende water so met een borselkie, jou naals onder die naals, nie moet seep wat steriel is, wat rechtig kieme dood maak, tot en met hier by jou elmboe word daar geskrop, dis dan die opskrop daar van al daar die persoene daar in die theater en steriele kleren word aangetrek, en daar is een kapje op die kop en daar is een masker oor die neus en die mond en steriele handskoene word aangetrek alles om te verhoed dat daar nou nie wanneer hier aan jou gesnui word dat daar kieme en daar die wond ingaan nie, nou is ons kwaad nou vir hierdie goed nee, mense, nie mense, niemand is kwaad daar nie, allemaal is lief vir jou het gaan net oor die feit dat het allemaal omgeef vir jou en dis die rede Dit is die rede, mense, hoekom daar een hel is. Een hel, die woord hel, is ook in die Nieuwe Testament gebruik vir ashoop. Daar waar al die goed buiten die stad uitgedra word, al die goed wat niemand wil heen heen, dit wat nou verbrand moet word, is na hierdie ashoop toegedra en daar is dit verbrand. Nou mense daar gaan eendag geashoop wees uh, Ashoop Wat gaan brand Tot in alle eeuwigheid Al die kieme Al die sogenaamde kieme Of dit nou kieme is soos wat ek en jy dit ken of dit nou mense is Weesens is gaan totaal en al uit God se teenwoordigheid uitverweider word een kant, in hierdie plek wat genoem word die hel, die helse vuur, wat brand tot in alle eeuwigheid. So hierdie kant van die saambeleving gaan vir altyd verweider word, in die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde, tot in alle, alle eeuwigheid. Nou moet jy net denk wat een verskrikkelijke gedachte dit is, dat een weese, en nie net een weese nie, maar hele klomp, miljoene weesens, wonderlijke weesens wat God geskapen het, die eeuwigheid en die hel gaan doorbring, en daar is vrees by hulle teenwoordig, absolute vrees, ek kan vir jou prentjie skulder in die Nieuwe Testament, waar Jezus na een man toe gestap het, daar so aan die oorkant van die meer van Galilea, in die landstreek wat as Gadara bekend staan. daar was een man vol van is pul duivels, minstens 2000 van hulle. Dis was een legioen van hulle. En toe Jezus daar in hulle teenwoordig het, of in hierdie man met hierdie lam duivels in hom teenwoordig was, toe begin daar die duivels te skreeuw van vrees. En weet jy wat sê hulle? Hulle sê, is u hier om ons voor die tyd te peinig? Voor die tyd te peinig want hy sê die hel as een plek van pijniging. En nou, hoekom sê hy voor die tyd? Hoe kom het hulle gesê voor die tyd? Mense want hulle weet van die hofzaak, hulle weet van die skaldig bevinding, hulle weet van die hel, maar hulle weet ook van die appelsaak, waar die duivel het, as hy baie, baie machtig gewees om te bewys dat God onrechtvaardig is. waarop staan daar die argument gebaseer, onrecht? Het is gebaseer op die feit dat, denk aan jou self as een mens, ek en jy het ons nie gevra om hier te wees nie. Wanneer het ons dit nou gedoen? Die bybel vraag sê dan, nie was nou Godse raadgewer, God is alwetend, God besluit self, hy is souverein, vraag nie iemand nie, hy het self besluit om te skip. En nou is die argument, dat die geskapen wees, kan ons nou nie die verantwoordelikheid dra nie, dit moet ons die skipper wees, wat daar die verantwoordelikheid moet dra. Want verkeerde keus is, is ons nou een moeilijkheid, wat die skipper ingebouw het. Daarom sy argument, sy argument dat alle weesens stap maar hier die pad. Maar God maak nie robotte nie. God maak weesens met die eie wil, die vrye kese. En nou moet die duivel probeer bewys dat alle geskapen weesens eindelijk maar hier pad gaan stap wat hy stap, namelijk van ongehoorzaamheid tegen oor God, en God nie gloe nie. En daarom, een skipping van mense. Met een gelijke speelveld, want die duivel wil sy saak bewys, hy wil sy appel saak wen, en daarom dus dan, skipping van mense met een vrye keusie. Daarom die tuin van Eden met twee bome, die een boom, Godse boom, die boom van die lewe, die andere boom, die duivelsin, die kennis van goed en kwaad is gemeng. Dit is soos een bitterpul met een suikerlaagje om. En nou, wie gaan gegloe word? God of die duivel? Daarom die mens. Eerste blootgestel aan God, wat om geskapen het, en om geleer het, in groot liefde, dat was een groot prachtige mooie verhouding tussen God en Adam. Die Heere, die dieren wat die gemaakt naar Adam toe gebring, of om gevra, wat sal ons dit noem? vertrouwens verhouding skip, een vir die mens gesê, sien jy hier die boom, hiervan kan jy vrylik eet, maar net hier langs en staan aan die boom, daarvan mag jy nooit eet nie, die dag as jy daarvan eet, gaan jy sterf, en toe moest die duivel ook sy geleendheid kry, gelijk speelveld, om die mens te oortuig, om God te wantrouw. Daarom was dit onmiddellik die manier waarop hy te werk gegaan het. Is dit nou so dat God sis en sis gesê het? Nee, maar dit is nie waar nie. Julle gaan nie sterf nie. En wat doen die mens? Daar slik hy daar die aanbod van die duivel soos in die Engelse uitdrukkinge hoek, laaien en sinker. En verloor die mens alles wat hy gehad het. En win die duivel sy eerste ronde om sy saak te bewys. Daarom hardloop hy rond op hierdie aarde, want hier is baie, baie, baie mense, hier is 7 biljoen mense op beslag. En hy hardloop rond soos een bril in een leon, kyk wie hy kan versling, want hy wil kyk hoeveel mense hy kan oortuig om nie in God te geloen he. En daarom my jou taak, my ou liewe boete en sysie, is om die mense een goeie nies te gaan meedeel van Jezus Christus as redder. En hoe sal mense nou gerettel word, as hulle nie weet, hulle is in die moeilikheid nie. Daarom die paie moeilike taak van die evangelie verkondiging aan een verloorigande wereld, wat die maar som het gloon heet en daarmee groet ek jou tot morgen, want ek wil nie oor die tyd gaan heen, het lyk vir my oor my tyd en jylle tyd, en sommige ander mense thuis nie helemaal precies die selve ding, groet ek jou met Willi Joubert wat sing Why Me Lord sien ek jou dan weer morgen dV Why Me Lord What have I done To deserve even Of the pleasures I've known Tell me Lord, what did I ever do That was worth loving You For the kindness You've shown